De tudjuk, most már egy néhány hete beszélünk erről, hogy a Korétusi gyülekezet és a és pálapostol között hát, volt egy ilyen kis küzdelem, és bizony nem voltak ezek könnyű pillanatok vagy időszakok pálnak az életében. Én azt gondolom, meggyőződésem az hogy a második részben a vége hogy láttuk, amiket Pár pál ír, hogy, hogy nagyon megviselte őt mindaz, ami itt keresztül megy. Nagyon megviselte maga ez a küzdelem, mindaz, amit kapott cserébe a korintusiaktól. És meggyőződésem, hogy pár sok mindenben akár el is bizonytalanodott, hogy fájlóhettek benne olyan kérdések, vagy olyan, olyan gondolatok, amik, amik így, így visszavetették, vagy, vagy így elgondolkodtatták őt. És, és talán odaig is eljutott, hogy azt mondja, hogy hát vajon alkalmas vagyok-e én mindenre, amit én itt teszek. Vajon esetleg árontottam valahol, hogy valamit elvétettem, rosszul csináltam Korintusban, vagy, vagy valamit elértettem Isten tervővel kapcsolatban. És, de ahogy tovább megy Pál és írja a levelet, és talán lehet, hogy Pál is Ekkor döbben rá, és ekkor mutatja meg neki Isten is mindezeket a dolgokat. És nagyon jó, hogy Pál hogy ezeket ugye leírja, lejegyzi, és mi, mi ezt olvashatjuk, hiszen azt gondolom, hogy mi is nagyon sokszor kerülhetünk ilyen helyzetben, ahol elsüggedünk, elbizonytalanodunk, megkérdőjelezzük az alkalmasságunkat, és épp ezért ezekből, a fejezetekből, ebből a nagyon sokat tanulhatunk. És nagyon örülök neki. Hogy, hogy ez megvan számunkra, és, és olvashatjuk, és tanulmányozhatjuk. És ma, ma, is ezt, ma is ezt fogjuk látni, ahogy Pál beszél, majd az alkalmas mi voltunkról, hogy igazából ki is alkalmas minden arra, hogy, hogy az Urat szolgálja, és hogy kövesse őt. Nem árulok enna a titkot, hogyha azt mondom, hogy senki nem alkalmas erre, de, de mégis azt fogjuk látni, hogy minnyien alkalmasak lehetünk, erre mégis Krisztus van. Nézzük meg akkor az első verset a harmadik fejezetben. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van mint némelyeknek hozzátok szóló, vagy tületek kapott ajánló levelekre? Azokban az időkben ez teljesen normális volt. Még nem voltak-e ilyen hiper-szuper technikai kütyük, mint manapság. Tehát nagyon megszokott volt az, hogy ilyen ajánló leveleket küldtek, vagy ilyen ajánló, ajánló levelekkel mentek emberek városról városra, vagy gyülekezetről gyülekezetre Bejöttek a gyülekezetbe, és mutatták az ő kis igazolványukat, vagy az ajánló levelüket. FBI, tudod, hogy hát ez is ez vagyok, innen és innen jöttem, nézd ennek a apostolnak, vagy valamilyen hírességnek, vagy szerepnek. <gül> valamilyen gyülekezeti vezetőnek az aláírása, ő az, aki küld engem, ő az, aki ajánl engem. Tehát úgy szolgált mindez, mint egy, mint egy igazolvány. És tehát az akkor hétköznapi volt, betoppant egy ember a gyülekezetbe, és azt mondta, hogy oké, okay, és látszok hát mi lenne, ha ma én tanítanék? Ugye ma ez egy kicsit fura lenne, vagy ez nagyon furcsa lenne, hogy ha, ha bekopogtatna itt valaki, főleg, ha még esetleg menné is az alkalommal, és azt mondja, hogy ha mégis, hát tanítani szeretnék, ugye? Hát nem néznénk jó szemmel. Sőt, még látom, hogy meg is köveznénk itt a hátsó kerbe, erre a kijelölt helyre, amit még nem tudtok, hogy van esetleg. Szóval ez van nagyon furcsa. De akkor ez hétköznapi volt, ez, de ez teljesen normális volt. Pál is írt ilyen ajánló leveleket, látunk ilyet a római levélben, a 16. részben, egy hölgyről, fébéről ír, hogy fogadják be őt. De ebben a levélben is ír Titus számára egy ilyen ajánló levelet a 8. részben, látjuk ezt a 22. verstől. Ezek a, ezekre az ajánló levelekre szükség volt akkor. Ma is szükség van valamiféle ilyen ajánló levele, nagyon sok hamis tanító volt, nagyon sok olyan ember jött, aki ezt kihasználta. És, és ezért e, tehát kellett valahogy bizonyítani azt, hogy ő nem fog e, valami fonák dolgot tanítani. Nagyon fontos, hogy párnak nem volt problémája ezzel, mivel ahogy itt azt írja, hogy most akkor mi is kezdjük el ajánlani önmagunkat, vagy szükségünk van valamilyen ajánló levélrel. Tehát párnak nem volt szüksége, vagy nem volt problémája ezzel a szokással, nem, azzal volt a problémája, hogy olyan valakit kérnek tőle ajánló levelet, vagy olyan valaki kérdőjelezik meg az ő apostolságát vagy az ő szolgáltát, akik hozzá nagyon közel állnak és nagyon jól ismerték őt. Tehát nagyon furcsa volt, hogy maga a korintusi gyülekezet kéri ezt az ajánló levelet páltól. Tehát, hogy odáig állítottak némelyek valószínűleg ebben a gyülekezetben, hogy Pál, ha a legközelebb jönnél erre felé, akkor van, ajánló nevelet, légy szíves, akkor magaddal. Nem tudom, hogy kire gondoltak, hogy kitől kellene, de hogy Pától ő bizonyítsa az ő apostolságát, az ő elhívását. És ugye ez elég abszurd felvetés, hiszen Pál apostol az, aki alapítja ezt a gyülekezetet, Isten őt hívja oda, és ő az, aki elindítja, ő az, aki meg, akin keresztül Isten megmenti ezeket az embereket, Pál már akkor ismerte ők, amikor ezek az emberek még pogányok voltak, pogányisteneket imádtak, és követték. De ez egy ilyen fura, nagyon ellentmondásos dolog, hogy ilyen emberek kérnek ajánlólevelet. És hogy megkérdejezik Pálnak a tekintélyét. És talán lehet, hogy ebben az időben olyannál váltak ezek az ajánlólevelek, egy olyan papírra, mint mintha erre valaki mondjuk szertett egy ilyen papírra, Akár valószínűleg hamisított hamisítottak is ilyet e, És el tudom képzelni, hogy, hogy ez egy ilyen nagy kiváltság lett Hogy ó, nézzétek meg, nekem, engem ki ajánl Ó, ha téged csak titulsz vagy, mint Lukács vagy, nem, János, képzeljétek el Vagy nem, maga Péter apostol Ott van 3 x Péter nem is tudod <gül> ez a, a 3 X az Péteré, és, és engem maga Péter a posttól küldött. És nézzétek, és eltöbb, és akkor próbáltak egymást túl licitálni. Nagyon érdekes, nagyon hasonló ez, akár napjainkban is, hogy, hogy az emberek ugye versenyeznek ezekért a titulusokért, vagy címekért, hogy nagyon nagy presztíze van mindannak, amit az ember elér. És nagyon szomorú az, hogy ezeknek az embereknek sajnos nem is volt többjük, mint ez az ajánlólevelük. Csak erre futotta, de semmi más nem volt az ő kezükben. És tudjuk, hogy mindez nem tette őket alkalmassá arra, hogy szolgáljanak. Nem tette őket alkalmassá arra, hogy... Hogy hirdessék az evangéliumot. Lehet, hogy az embereket meggyőzte, lehet, hogy az embereket le is nyűgözte a 3X, de, de valójában nem volt másuk, csak egy darab papírjuk. És a valóságban nem is volt, nem is lett volna erre szükség. És ma is, ugye le tudja az embereket nyűgözni, és valamikor minket is mi is kerülhetünk a, ezeknek a titulusoknak, vagy papíroknak a rabságába. At, attól azt gondoljuk, hogy ettől, ettől leszünk különbek, vagy jobbak másoknál. De, de ezek a címek, ezek a rangok, ezek az ajánlólevelek nem adnak senkibe szeretetet, nem adnak bölcsességet, együttérzést, alázatot, nem adnak Isten nem adnak egy olyan Krisztusi szívet, egy szolgai szívet, mint amilyen például Pálapostolnak volt. És nagyon érdekes, hogy ma az emberek odáig is eljutnak, hogy akár hamisítanak is ilyeneket, igaz? És nem, akar, nem akarok ebbe belemenni, és nem csak Magyarországon hallunk ilyeneket, igaz? Hanem hallunk ilyet Németországban, magas pozícióban lévő emberekről kiderül, hogy hát bizony logizáltak, és mindenhonnan szedték a diplomájukat. Én érdekes, hogy, hogy az emberek milyen messzire el tudnak menni, ezért, hogy, hogy megszerezzenek valami ilyesmit. És, és persze ez a világ, nem lepődünk meg rajta mondjuk, de sokszor így közöttünk is, az egyházban is, mennyire fontossá tud válni egy-egy papír, egy-egy cím. De, de sokszor mennyire igaz az, hogy lehet, hogy van valakinek egy papírja, van valakinek egy, egy címe, de, de csak az az van és semmi más nincs. És valójában azt látjuk, hogy az Úr szolgálatához, hogy az Úrral való kapcsolathoz, vagy az, ahogy, ahogy járunk az Úrral ez egyetlen nem szükséges. Hogy, hogy, hogy nem erről szól, hogy van-e ilyenünk. Nem baj, ha van. Nem erről beszélek. Nagyon jó, de, de nem ez a lényeg. És nagyon szomorú az, hogy ha ha csak ez győzi meg az embereket. Ha ettől tudunk elfogadni valakit, vagy ettől tudunk elfogadhatóvá válni, ha van ilyen papírunk. És milyen, nagyon, fu, nagyon az, ö, fontos, hogy önmagunkat is, magadat, ne ennek a fényében mért. ne ennek a, a fényében nézd magadra, önmagadra, hogy mit van, vagy mire vagy képes, vagy mennyire, vagyunk, mennyire vagyok én értékes. Ha erre nézünk, ha erre tekintünk, akkor akkor becsukhatjuk a Bibliánkat, akkor összepakoltunk, lekapcsoljuk a bajt, aztán hazamehetünk, mert e, igazából nincs ilyenünk. És... Na, ki lehet az? <gül> Mindegy csak legyen előre. Jött, jött egy kedves... A, a lényeg, hogy, hogy a gyümölcsöket kell figyelnünk. A lényeg az, hogy mi is annak a következménye. Annak az embernek az életében a, milyen gyümölcsöket látunk. Mert lehetnek titulusok, lehetnek papírok, de ha nincs gyümölcs, annak az, annak az emberek az életében, akkor az egész nem ér semmit. És nagyon érdekes, hogy ezt látjuk Pának is az életében. Akartok ajánlólevelet? Majd mindjárt tovább megyünk. Akartok ajánló levelet, Hát akkor itt van, majd mindjárt megmutatom ezt az ajánlólevelet. Hogy az én ajánlólevelem valójában a ti életetek. Az, ahogy a ti életetek megváltozott. És teljes fordulatot vett. Hogy ti vagytok a, a, a gyümölcse, hogy ez látható a ti életetekben, az, ez az én ajánló levelem. Ugye a második és a harmadik versben Pál ezt írja. A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti, Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok. Amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkében van felírva. És nem kültáblára, hanem a szívek hústáblára. Tábláira. Pál azt mondja, hogy az én a az értéke, vagy a bizonyítéka, az ti vagytok, a ti, ti megváltozó életetek. Még Míg mások mutogathatták az ajánló leveleiket, vagy a papírjaikat, ami, ami egy, egy papírra, tintával volt írva, Pának ennél egy sokkal súlyosabb, egy sokkal magasabb rendű, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy értékesebb, egy igazibb, egy valódibb ajánló levele volt. Egy olyan magas helyről származott ez az ajánlólevél, ami, amit már nem lehetett így felülmúlni, hogyha dicsekedni kellett volna, akkor, akkor párgyőz, párgyőzött volna ebbe ebbe a versenybe. Mert olyan helyről jött ez az ajánlólevél. Ezeknek az embereknek az ajánló levele, hogy a papíron van, tintával, ami megsárgul, ami idővel megkopik, és pusztulásra van ítélve. De azt mondja Pál, hogy az, az ő ajánló levele, azt Isten szelleme végezte, Isten szent lelke végezte el. Az nem kopik meg, az nem sárgul el, az nem megy tönkre. Az, a, az ami az ő ajánló levele, az örök és maradandó. És soha nem múlik el, soha nem kopik el. Mennyire jó ez, ahogy Pál ezt így megmutatja. És annyira bátorító. Látod? Ezábból ez az igazi ajánló levél. Hogy ez az igazi lényeg. Hogy erre van szükségünk. Hogy Isten szent lelke írja a mi ajánló levelünket. Hogy Isten szent lelke csinálja, vagy vezesse a mi életünket, a szolgálatunkat. Ahogy Pál is tette, hogy az ő Isten lelke végezte ezt a munkát. Pálon keresztül ezekben az emberekben is. És Pál azt mondta, hogy így, srácok, hát miről beszéltek, nézzetek az életetekre. Hát kell lenni, hogy jobb bizonyíték, hogy, hogy Isten engem elhívott, hogy, hogy tényleg az vagyok, aki vagyok, hogy, hogy ha alkalmas, hogy így jó helyen vagyok, hogy jól teszem, amit teszek. Miről beszélünk? mennyire jó ez, és erre van szüksége. És erre, hogy azt látjuk, hogy minden alkalmasak vagyunk. Azt látjuk majd, hogy, hogy mindenki mindenki kész erre, vagy mindenki eh, ott lehet ebben, és részt vehet ebben. Milyen, eh, milyen sokszor mind, minden más el tud bátortalanítani. Önnek ezek az emberek, vagy rangokkal, mindenféle címekkel, és úgy érezzük magunkat, hát, hogy úgy nézel magadra is, mint, hogy én, én másodrangú ember lennék, másodrangú keresztény lennék, értéktelenek vagyok, kevesebb vagyok, én csak melózom, itt-ott egy gyárban, vagy valahol, egy irodában, én csak otthon vagyok, a gyerekkel, én csak tanulok, olyan semmi vagyok. Az is, amit teszek, úgy érzem, hogy olyan sekélyes, olyan semmi. E, a, ott nézzünk másokra, hogy hát, ő, ők meg milyenek, vagy az meg milyen sikeres. És nézhetünk így az Istenemről járásunkra, és a szolgátunkra, és hogy, Uram, mire lennék én képes? Mire, mire lennék én alkalmas? Hát az munkám is ilyen, a civil életem is ilyen, hát. Hát, és úgy érzem, hogy a veled való kapcsolatom is ilyen másodrangú vagy, hogy ilyen másodrangú keresztény vagyok, hiszen hát nézek másokat, ők olyan über, hiper, szuper keresztények. Ilyen superman pólós keresztény pólóba kéne járniuk, mert, mert ők olyanok, hogy biztos amikor baj van, leveszik, lelántják ezt a ruhát, és ott van a szupermenes keresztény ruhájuk, megmentik a város, megmentik a szegényeket, mert, mert ők mert annyira, annyira jók. De én én annyira, annyira kevés vagyok, annyira kicsi vagyok. És nézzünk és óhatatlanul is másokra hasonlítjuk, vagy másokhoz hasonlítjuk magunkat. De Isten meg azt akarja megáldani, hogy azt akarja használni, amilyenek mi vagyunk, amilyen te vagy, amilyen én vagyok. És azt mondja, hogy nem. Én, én azt akarom használni, azt a talentumot, ami te benned van, ahogy téged teremtettek, és én ezt akarom, ezt fogom megáldani, és én ezt képes vagyok használni. És mi ezt nehezen tudjuk elhinni, hogy hát, uram, ebből a kicsiből, ebből a kevésből te tudnál le használni, vagy tudnál le valamit tenni. És azt mondjuk, hogy hát ha majd olyan leszek, mint, mint ők, mint azok, akkor majd vagy át tudom képzelni, hogy Isten használ engem, vagy hogy alkalmas vagyok arra, hogy Isten használjon. És tudod, hogyha így nézzük az életünket, akkor álve fogjuk veszíteni a lényeget, mert ez soha nem fog összejönni. Azt gondolom, hogy magunkra erőltethetünk e, tulajdonságokat, magunkra erőltethetünk mindenféle képességeket, amikkel mások rendelkeznek, de ha ezen gyúrunk, ezen dolgozunk, akkor el fogunk menni a lényeg mellett. És nem fog működni. Tudod, én nagyon sok nagyszerű tanítót, pásztort, misszionáriust láttam magam előtt. Akik nagyon jó példák, akiktől nagyon sokat tanultam, és sokakra nagyon szívesen hasonlítanék, vagy szeretnék olyan lenni, milyen ők. És volt idő, amikor erre is gyúrtam. Hát, ha majd úgy tanítok majd olyan illusztrációkat hozok, meg ha, majd ha, ha úgy tudok viccelődni, meg ha majd úgy tudok gesztikulálni, vagy olyan áttéléssel tudok beszélni, mint ahogy ő tud beszélni erről. És, és tudod, biztos te is vagy így hogy majd, ha majd így, így tudok, majd ha olyan leszek akkor is, elkezd az ember gyújtni, hogy fur, az az ember mindig olyan verseket idéz. Akkor én, én is verseket fogok majd idézni. Vettem is egyszer, Istenes versek. Elkezdtem olvasni. Eltudod képzelni? Ez kb. olyan, mint amikor én a, tudásról, a tudományról beszélek. Na ez a másik véget, amikor én nem olyan költeményekről beszélek. mert hát ez megint nem én vagyok, inkább maradjunk a focinál, vagy nem De, és, és tudod, elkezded, elkezded, elkezded, elkezded, elkezded ezen gyúrni, készülsz rá, és csináld a Biblióórát, és akkor tanítod, és akkor felolvasod az Istenes verset, és akkor várod a hatás, hogy az embereknek majd könyv szökken a szemükbe, és elérzékenyülnek, vagy, vagy meghatódnak, és akkor mindenki csak néz, hogy ez az embernek mit akar, és ugye nem működik ez az egész. És ugye ez annyira igaz lehet másra és minden másra az életünkre, hogy ezért nem fog működni. És én nekem is, magamnak is meg kellett ezt látnom, hogy, hogy hogy Isten azt akarja megáldani, aki én vagyok. Azt akarja használni, ami nekem van. És, és azt akarja, hogy én ebben lépjek ki. És van egy elhívás, van egy Istennek egy hívása, van egy talentumod, akkor abban lép bele. Akkor azt használd. És, és, és ne várj másra. Ne várd meg azt, hogy majd akkor leszek csak alkalmas, ha... Igazából soha nem leszünk alkalmasok. Soha nem leszünk alkalmasok erre. Nem várhatjuk azt az időpontot. Ha ott vagy, ha Isten elhívott erre, és azt mondja, hogy menj, akkor lép bele. Akkor tedd, akkor csináld. De én még ezt nem tudom. Isten hívott. Akkor, akkor nincs kérdésedbe, Akkor menj. Majd, majd Isten ezt meg fog járni. Tudod, azt látom én is, hogy itt vagyunk Győrben, hogy nagyon sok mindenben én is így a gyülekezettel együtt növekszem. Hogy, hogy én is sok mindent a gyülekezettel együtt tanulok meg. Nagyon sok mindent már letanítottam, tanítottam, megértettem. De nagyon sok mindent még nem. És például, ha csak a Bibliára nézem, nagyon sok könyvet tanítom először. Ezt látszik is egy múzesben, ó, vért a teremtésnél. De... Legközeleben másképp fogom csinálni. De, de, hogy én is tanulom. És néha én is úgy jöttem, hogy ah, jó lenne valakit meghívni. Hogy ezt letanítsa, ezt az első, mit tudom én, 7-8 fejezetet, és akkor onnantól keze már egy kicsit könnyebbé válik. Nincs benne sok ilyen furi dolog, hogy most te, hogy teremtette, mint teremtette ezt az egészet, és akkor most ez hány nap most ezek, milyen időszakok akkor, hogy volt, ah. De ebbe bele. És Isten erre hív minket. Hogy fel kell ismernünk, hogy van egy elhívásod, akkor, akkor nem kell várni. Akkor, akkor menni kell ebbe. És számomra is ezt fel kell ismernem, hogy Isten elhívott. Akkor, akkor ne nézek hátra, ne nézzek arra, hogy milyenek ők, hanem engem ezt akarja megadni, ezt akarja használni. Hogy ez Hát nem tudom, én számomra ez ilyen lenyűgöző, vagy ezt fogod használni. Tehát, ez kicsit vicces, de Isten ezt használja. Ugye mondja is az ige, hogy ő elhívta a semmiket, a, a nyomorultakat, a pénákat, hogy, hogy megszínítsa valakiket. És igen, ezt látjuk az igében is. Ugye senkiket hívta. Engem? Nekem aztán tényleg semmi nincs. Akkor ezt fogom megállítani. És tudjuk, hogy Isten képes a semmiből is teremteni, ha már a múzesbölménél voltunk. És tudod, az annyira bátorító, amikor kilépünk ebbe, Uram, itt van a semmi, kilépek, és Isten elkezdi megírni ezt az ajánlólevelet. Mert elkezd. Működni az, és elkezd gyümölcsözővé válni. És ez az ajánló levél, hogy Isten megmunkálkodik, hogy kilépünk ebben, ebben az elhívásban, kilépünk, és azt látjuk, hogy visszatekintünk, hogy, ez, hogy valami történik. És ugye beszéltem az óra végén a múlt héten erről, hogy, hogy itt vagyunk, vannak, vannak itt jó néhányan, akik itt, ebben a gyülekezetben tértek meg, itt ismerték meg az ugat, laci Gábor, Enikő, Bogi. ez jó néhányan. Májt, ha nem is itt, de itt kezdett el növekedni, hát ennek tulajdonítjuk, na. Hát de az anyukája, vagy a Krisztófer, ugye, akik viszont tényleg, most már nem látnak megkérdőjelezni, na azért. Szóval, hogy, hogy vannak emberek, hogy nem, nem is kevesen, akik akik itt értek meg és ismerték meg az Urat. Ez a mi ajánlólevelünk, hogy Isten működik. Jó helyen vagyunk. Jó hogy, jó, hogy ide jöttünk. Jó, hogy ide jöttek a barabásék, jó, hogy ide jöttek a Dávidék, és mindazok, akik máshonnan költöztek, majd várunk másokat is. És... Jó, hogy itt van Józsi is. És, és, és... és azt gondolom, hogy ez nem, nem az én érdelem, hanem ez Isten munkája. Isten munkája, amit be, be, bele lépünk, és végezhetünk. És ha ránézünk, akkor látunk ebben egy ajánlólevelet. Lehet, hogy nem vagyunk bejegyezve, mint egyház. Lehet, hogy nincsen egyházi státuszunk. De kit érdekel ez? Viszont van Isten től ajánló ajánlólevelünk, amit, amit maga a Szentlélek ír, és láthatjuk a gyümölcsöket. Nézzük tovább a negyedik és az ötödik verset. Ilyen bizadalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Pának a bizadalma a nem önmagában, és nem is az emberi képességeiben, az előforrásaiban volt. Ha, ha ránézünk, ugye Pád, Pád írja ezt, Pálapostól írja ezeket a sorokat. Azt mondja, hogy nem, mi nem önmagunktól, nem, nem a magunk erejében bízunk. Mi, ami azt mondja, az én alkalmasságom az Istentől van. Ez fontos. Pálapostól írja. A nagy Pálapostól, aki megírja az új Születység nagy részét. Akit Isten úgy használ, mint azt gondolom senki más. Pálapostól ezt írja. Akire azt gondolom, hogy úgy gondolom. Hogy hát, hát ő a tökéletes ember erre, nem? Hát Isten is erre teremtette. Tehát ő alkalmas. Na képzeld el, hogy valószínűleg Pál volt erre a szolgáltra a legalkalmatlanabb. A legalkalmatlanabb. Igazából, mert ezt jelenti, hogy nem vagyunk rá alkalmasak. Ő volt a legalkalmatlanabb erre. Mi azt, mi most itt azt mondanám, hogy Hát persze, mert meg így beszél, meg úgy beszél, meg zsidó, meg úgy, meg minden, meg farizeus volt, meg... Hát ez az ember kell. Alkalmatlan. Valójában alkalmatlan volt. Az ő sikere, vagy az ő alkalmassága az az úr miatt volt. Egyedül. Milyen sokszor megállít minket az, hogy át, alkalmatlan vagyok. Zárójel, az is megállíthat, hogy ha azt gondolod magadról, hogy alkalmas vagy. Az is, Ez egy másik szélsőség, ugye amikor az ő. hogy ó, oh, hát én alkalmas vagyok. Ugye erről már beszéltem, én voltam magamról, gondoltam, hogy én alkalmas vagyok erre. Lett is egy ilyen nagy, mint amikor úgy kiterülsz, tudod így arccal a földre a betonon. És ez fontos, hogy felismerjük, hogy, hogy alkalmatlanok vagyunk. De ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy ne arra nézzünk, hogy ne jussunk, ne, a, ne hogy hát én ezt meg tudom tenni, hanem eljussunk odaig, hogy, hogy én eddig eljutok, jó? De hogy valójában Istennel meddig tudunk elmenni. Vagy hogy Isten mit tud tenni az én életemben keresztül. És és hogy, hogy ezt fog tovább lenni, hogy ó, oké, alkalmatlan vagyok, tényleg jó, ezt meg tudom tenni, ezt idék teszem, kész tőbb nem. de hogy, hogy, hogy itt belép Isten. Itt kellene belép, megengedni Isten belépjen. És akkor azt mondja, hogy igen, akkor viszont Istennél meg Isten által, meg mindezekre már ő alkalmassá tesz. És tudod, nem, azt kell, nem úgy, nem úgy gondolkod, hogy hogy most Peti azt pedig hogy minden alkalmatlanok vagyunk, hogy hazamegyünk, lehúzzuk a redőnyt belünk a sötét szobába, és ilyen mély depresszióba esünk, és olyan egy lúzer vagyok, tényleg be sem megyek a munkába, hogy az iskolába, hát minek, mindenre alkalmatlan vagyok, és élünk ilyen nagy lehorgasztott feljárt, hogy meghoz meg, így megyünk majd az utcán, és <kül> azt hajtogatjuk önmagunkból, hogy nem megy, nem megy, nem megy. Ugye ez nem arról szól, hogy hogy megállni, és már arról, hogy feladjuk, hanem épp ellenkezőleg, hogy igazából belássuk azt, hogy nem mi de nem mi erőködjünk, hanem bízunk abban, aki el tudja ezt bennünk végezni. Hogy önmagamban igen képtelen vagyok, de hogy Jézusban ő Isten alkalmassá, vagy képessé engem. És és hogy Innentől kezdődik el a nagy kaland. Mert Isten innentől kezdve végez el olyan dolgokat az életünkben, amire azt mondjuk, hogy na igen, ez már egy ajánló levél. Na igen, ez már valami. Ezt már tényleg nem én teszem. És, és milyen izgalmas az, amikor Isten belép és elkezd, elkezd ilyeneket tenni, mint pár életében. Hogy gyülekezetek születnek, emberek megtérnek, csodák történnek, vagy, vagy Isten egyszerűen munkálkodik. Hogy amikor már ez túlmutat rajtunk, és ez tényleg aztán azt mondjuk, hogy hát ez már nem rólam szól, hogy ezt már nem én tudom megtenni. Hogy mi olyan szuperek vagyunk, hogy önmagunkban meg tudunk csinálni bizonyos dolgokat, de az az izgalmas, és ezért jöttünk mi ide győrbe, mert ott Esztergombban én is így, így, így voltam, hogy én ezt már meg tudom csinálni, hogy nekem már ez nem kell Isten. Most ez lehet, hogy furán hangzik. De ott voltam, és azt a feladatot egyszerűen el, elvégeztem. De tudtam, ha ide jövök, vagy ha ide jövünk, ide költözünk, és itt elkezdünk szolgálni, akkor, akkor ahhoz már kell Isten, Ahhoz már nagyon, mert erre alkalmatlan vagyok. Erre is alkalmatlan vagyok. És tudod, ez a kérdés, hogy mi van azzal, amire nem vagy képes? Mi van azokon a területeken, amire azt mondom, hogy nem vagyok képes, ezt már nem tudom megtenni? De itt jön a nagy kaland, itt jön a nagy izgalom, hogy akkor ebbe beleugrani és nézni, hogy Uram, mit teszel ezen keresztül? Képzeld el a következő helyzetet. Szerintem ismerős lesz. Ugye, te vagy a 12 tanítvány közül az egyik, júdás nem lehetsz, az kivétel, ugye? Nem akar senki júdás lenni, körülbelül vagyunk is, annyira el itt most osztani. magunkat. Hát júdás nincs. Remélem, nem akar senki júdás lenni. Szóval, ott vagyunk, mi vagyunk Jézusnak az apostolai, tanítványai, Három éven keresztül sülve fölve vagyunk Jézussal. Mindent látunk. Rengeteget tanulunk. Látjuk őt, halljuk őt, halljuk a tanítását, a példázatait, látjuk a csodáit, látjuk azt, hogy bánjuk mondjuk az emberekkel, az elesettekkel, a nyomorultakkal, a gazdagokkal, a szegényekkel, látjuk, hogy hogyan kezeli a konfliktusokat, hogyan bánik egy bukott bűnös emberrel? Minden kérdésre megvan a tökéletes válasza. Minden helyzetet meg tud oldani. Nincs kajat. Jönnek a kérdése, mit tegyünk az asszonnyal, adjunk-e adót, ugye? Mi ott áll meg, és ó, mit mondjak erre? Ha azt mondom, ez is rossz, azt mondom, az is rossz. És mindent látsz. Három év. És ugye nem csak, hogy bejársz, mint az egyetemre, vagy a suliba, és van nyári szünet, amikor mindent elfelejtesz, ugye, hanem itt nem volt szünet, nem volt hétvége, hanem együtt voltak három éven keresztül. Elképesztő lehetett. Most képzeld el, Jézus meghalt, Ugye, feltámad, elragadtatik, Jézus nincs sehol. És az az, az, az a utolsó üzenet, Menjetek is, folytassátok, srácok. Menjetek is, és... tegyetek tanítványát mindenkit. Majd el fog jönni a Szent hogy fogalmuk nem tudod, hogy ez most mit jelent, meg hogy lesz, meg mire, mire fog az engem megtanítani, meg vezet. Képzeld el ezt a helyzetet, hogy oké, srácok, folytassátok. Ugye, lehet, ez vicc, nem? <gül> Tehát én még azt mondanám, hát, uram, ez vicc. Most én, én folytassam. És szerintem azok, akik látták, mondjuk a a nem olyan belső kör, de mondjuk akik követték Jézust, azok is azt mondták, hogy Péterik, ő fogja folytatni. hogy te csak viccelsz, igaz? Kérem, csak ők, őket ne, mindenki más, csak őket ne. És akik meg kívülről látták őket, akkor azt mondják, hogy ja, hát ez vicc, ezekből nem lesz semmi, nem? Szerintem azért ölték meg Jézust is. Megüljük a vezetőjüket, kész, elfog Ezek, kész, pár év, és lecsendesedik az egész. Mégis azt látjuk, hogy, hogy ez működött, nem? Eltelt kétezer év, és nem tűnt el, nem felejtették el. Ezek az emberek tovább vitték. Vitték Jézusnak a történetét. És azt gondolom, hogy ők aztán tényleg nagyon látták az alkalmatlanságukat. Hogy Ebben a három évben meg, megismerték Jézust, de szerintem azt is meglátták, hogy mennyire alkalmatlanok önmagukban. De mégis Isten alkalmasra tette őket, hogy ahogy ők közel maradtak a forráshoz, közel maradtak Jézushoz. És ugye a Szentlélek rajtuk keresztül elvégezte ezt a munkát. Ezek az emberek nem abban éltek, ezek a apostolok nem abban éltek, hogy mire is képesek ők, mit is képesek ők elvégezni, hanem abban életek, hogy Isten mit képes rajtuk keresztül elvégezni. És ahogy elkezdtek ebben élni, ebben járni, ugye elkezdett íródni ez a történet. Elkezdett íródni az az ajánló levél, amit maga a Szent Élek ír. És mi is, amikor ebben járunk, amikor Ebbe lépünk ki. Akkor megengedjük ezt Istennek. Akkor elkezd íródni a mi történetünk is Istennel. Amit maga a Szent Lélek ír. És az gyümölcsöző lesz. És abban ott lesz ez a sok-sok áldás és különlegesség. Bátorítalak, hogy lép ki ember. És ez egy, ez egy hatalmas, nagy kaland. Ez egy nagyon izgalmas, egy nagyon kockázatos lépés. De de ez erről szól. Fejezzük be a hatodik versen. Ő tett alkalmasán minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Majd fogunk beszélni a következő héten ugye az ó az új szövetségről ja, ennek, hogy... Mi, mi, is, mi is a szerepük. És azt látjuk, hogy újra pászni, hogy ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetségnek a, szolgál, a szolgái legyünk, hogy, hogy, hogy, hogy ezt vigyük az emberek, emberek felé. Isten tette pált is alkalmassá. Én nem az ellen beszéltem a mai órán, hogy nem fontosak a tanulás, nem fontos a tanulás, vagy hogy rossz, hogyha valakinek címei vannak. Szerintem ezek nagyon jók, és nagyon hasznosak, mert uh, Isten tudja ezt is. Ilyen jövő héten lesz a pénteken ez az előadásunk, amit Molnár doktor Molnár Sándor egyetemi docens fog tartani. <gül> Sándor, nagyon jó fej és ő egyébként nem, hallja, nem használja ezeket a címeket. Meg is így emailből, hogy így hogy mi is a pontos titulusod? Nekem mondom, ez így a szórólapon meg a Facebookos meghív, ez ilyen jól hangzik tudod. Mert az embereknek ez a fontos. Úgyhogy csak kírnánk, hogy a Volnár Sándor jön egy előadást találta, de ha egy doktor és egy docent, egy egyetemi tanár én az, az emberek erre felkapják a fejüket. Tehát én nem ezzel ellen beszélek, félre ne értsd. Úgyhogy tanulj. Az fontos, főleg nektek mondom, diákok. De az Istennel való járásunkban igazából sokszor ez úgy közbe jön. A maga a papír az, az nem tesz teljessé, vagy teljesen alkalmassá. Nagyon sok információt adhat, nagyon sok minden jöhet a fejünkbe, és szoktam mondani, mondani, hogy 30 centi választja el az embert a mennytől, míg a fejéből lejön a szívéig. És ugye, ha minden itt van fönt, az, az nem fog bevinni senkit a mennybe. Biztusban minden elégségesek vagyunk, és alkalmasak vagyunk. Látod-e így magadat, hogy, hogy ő benne, igenis, alkalmas vagyok. Hogy ő miatta alkalmas vagyok. Hogyha ő elhív, akkor én alkalmas vagyok erre. Fontos, ugye, hogy persze, hogyha ő hív. Nem tudom, hogy talán persze ki volt ilyen késői ember, aki esetleg ilyen bűnös dolgokra volt hajlandó, mint én, volt a tv egy nagyon jó, jó film, nagyon szeretem ezt a filmet, az a címe, hogy az utolsó erőd, tudom, hogy láttátok e már. Én nagyon szeretem ezt a filmet, Robert Lekford játszott benne a főszerepet. Látom, azt a filmet is láttátok, és vagy csak, vagy, vagy most esett le. arról szól a történet, arról szól ez a film, hogy hogy ő egy tábornok, aki nem vesz figyelembe egy utasítást, és ezért meghalnak miatt a, a csapatából nyolcan, börtönbe zárják, elveszíti minden rangját, ugye a tábornoki rangját. Ugye ilyenkor, ha valaki ilyen katonai börtönbe megy, akkor, akkor mindentől meg van fosztva, nem is tiszteleghetnek tehát megszűnik, mint katona. És mondjuk valószínűleg én voltam katona, de aki mondjuk ezt a hivatást választja, hogy katona, az valószínűleg mindig katona lesz. Tehát én voltam katona, de nem vagyok katona. Tehát én szerettem, meg egy jó buli volt, de az még az a régi, régi katonaság volt. Ezt a mai panamire biztos nem élvezném. Ugye ott, ott arról szólt, hogy nem csináltunk semmit egy éven keresztül körülbelül. Azt meg ugye az ember tudja élvezni, nem? Tehát, hogy van kaja, meleg is van, tévé is van, néha haza is mehettünk, tehát... Így. Szóval... Ezek az emberek, akik itt a filmben szerepeltek, és akik főleg ez a, a Robert Wartford megszemélyisített, ő, ő egy ízig katona volt, egy tábornok volt. És... Ö, bevonul ebbe a börtönbe, ahol van egy börtönigazgató, aki egy katona, egy ezredes, de igazából soha nem volt katona. Tehát soha nem volt ha háborúban, soha nem vívott csatákat, csak uh, ugye vezette ezt a börtönt, és ilyen jól nézett ki, jó állt rajta az egyerú, mondjuk egy kicsit nagy darab volt, de, de mondja is a filmben a, a tábornokunk, hogy akinek, aki ilyen katonai dolgokat gyűjt, az valószínűleg soha nem volt csatában. És ez az igazgató, az ilyen megszállott gyűjtő volt. Na, a lényeg az, hogy az igazgató gondoskodik arról, hogy aki ebben a börtönben van, az abból kiírsa ezt, hogy ők katonák voltak valaha is. És, és az a célja ennek az igazgatónak, hogy a tábornokból is kioltsa, vagy vagy ki, kiszedje ezt, hogy ő valaha katona volt. És nagyon érdekes, ugye arról szól ez a történet, ez a film, hogy, hogy a tábornok, ezeknek a katonáknak, akik ott vannak ebben a börtönben, hogy elkezdőket újra úgy kezelni, úgy bánni velük, úgy úgy nézni rájuk, elkezdőket pecsülni, tisztelni, törődni velük, elkezdőket vezetni, elkezdőket szeretni, úgy bánik velük, mint egy katonák, mint a katonákkal. Olyan nekik, mint egy előjáró, mint egy tábornok, akikre felnéz, akire felnézhetnek, és akit követhetnek. De ugyanakkor azt is hozza magával, hogy ezek az emberek is elkezdenek újra úgy viselkedni, mint, mint katonák. Elkezdenek fontossá válni számukra azok a dolgok, mint egy, ami egy katonának fontos. Mondjuk egy egyszerű tisztelés, vagy egy megszólítás, vagy egy jelentés. És ezek a katonák nagyon kiábrándultak voltak, nagyon szétesett az életük. És persze, hogy ez egy hollywood Story, ugye van benne egy nagyon szélsőséges, egy ilyen fekete bárány katona, akit már ugye nagyon nem érdekel semmi, csak hogy legyőzze a büntetését. Azért is került börtönbe, mert, mert egyrészt elárulta a társait, de azért kapott kevesebb büntetést, mert ilyen spicli volt, ilyen áruló. Tehát az ilyet ugye a börtönben a, még inkább kivetik maguk közül. És ezzel a katonával is ez a tábornok úgy kezd el bánni, mint egy katonával. És ezzel, aki, aki áruló volt, egy katonánál, a katonaságnál, ez a legrosszabb, aki valaki árulóval vár. Aki a sajátjait, a saját bajtársait elárulja. Jó, ott van ez a betyárbecsület. Tehát az eny, ennyi, mit nem. És én is voltam katona, nálunk is voltak ilyen kisebb-nagyobb balhék, és egyszer nem mindegy bele volt egy nagy balhé, fönn voltunk egy tetején 26-an, történt, ami történt, pár nap van később, pár nap később, kihallgatás, ott állok 26-an, vigyázz, a jelentés. Mondja a tiszt, hogy jó, ez történt, kérjük a neveket, ki volt, mit csinált, hogy történt, hogy szöktek meg, hogy jöttek vissza, hogy hozták be az alkoholt? <gül> se Visszamentek a, a, a, a harcálláspontra, mi ott állunk 26-an, én még akkor ilyen kis kopasz voltam, hogy öreg katonák, kihállap, csönd, senki nem mond semmit. Jó, hát így be voltunk tolva, ugye? De... Senki nem mondott semmit. Tehát ott volt az, hogy oké, okay, egymást nem áruljuk el. Egymást nem köpjük be. Ez volt, volt, ami volt, de nem tesszük meg. És ha valaki ezt megtette volna, mondom, hogy kezdve vége. Na most itt van ez a fiú, itt van ez a katonába a történetben, aki ezt megteszi. És nagyon nem szeretik őt. De ez a tábornok úgy kezd el bánni vele, úgy kezd el őt vele elhogy foglalkozni, törődni, mint egy katonával. És ezekről a katonákról, akiről már mindenki lemondott, főleg erről a katonáról, a történet végére újra katonák lesznek. Újra hősök lesznek. Újra harcolnak az igazságért. És, és azért, mert volt egy tábornokuk, aki elkezdte ők, ők, úgy törődni, úgy nézni rájuk, mint katonákra. Elkezdte őket vezetni. És, és a végén hősök lettek. És nekünk is van egy ilyen tábornokunk. Nekünk Jézus. Aki így néz ránk. És lehet, hogy árulók voltunk. Lehet, hogy nem voltunk jó katonák. Lehet, hogy, hogy már se, mindenki lemondott rólunk. De ez egy gyönyörű dolog. Hogy a mi tábornokunk ez elkezd így nézni ránk, és így foglalkozni velünk. Hogy hogy a történet végére katonák vagyunk. És újra harcolunk. És újra ott vagyunk, amire Isten elhívott. És, és erre vagyunk elhívva. Erre vagyunk teremtve. Hogy legyünk, járjunk vele. Legyünk az ő követői, az ő katonái. És, és ő vezetni akar minket. És nem az a lényeg, hogy önmagúban mire voltunk alkalmasak, vagy mire vagyunk képesek, vagy mi történt. Hanem ha őt követjük, ha, ha ő a, ő a mi vezetünk, akkor, akkor megint újra ilyen katonáká tudunk válni. Nézzétek meg majd a filmet, jó? Ez a házi Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét, ezt a délután, és köszönjük Jézus, hogy, hogy követhetünk. Hogy tényleg... olyan a börtönt érdemelnénk, vagy a poklót érdemelnénk, mert elszaladtunk, elhagytunk, elfordultunk te tőled, de mégis köszönöm, hogy te eljöttél és megkerestél minket. És hogy a végén, Uram, odaadtad az életedet. Köszönöm, hogy, hogy ennyire szeretsz minket, és hogy, hogy most is jössz, és, és törülsz velünk, és nem adod fel, Köszönöm, Uram, hogy nem adtad fel velem kapcsolatba sem, Uram, amikor én, én elbuktam, amikor én elestem, amikor én elfordultam. És köszönöm, Uram, hogy, hogy itt, ebben a teremben sem akarod, adott fel senkivel kapcsolatban. Bármilyen is most jelenleg az élete bárhol is tart. Uram, köszönöm, hogy szereted őt, és, és hívod őt most is. És Uram, mi szaladni akarunk most hozzá, Le akarjuk tenni minden minden bűnünket, minden megkörnyékező bűnt, minden terhet, minden olyat, ami, ami megakadályozna minket abban, hogy veled legyünk, hogy téged kövessünk. És le akarjuk tenni a, azt is, hogy, hogy másra nézünk, nem rád. Le akarjuk tenni, hogy arra gondolunk, hogy mi alkalmatlanak vagyunk. Uram, köszönöm Jézus, hogy te benned alkalmasak vagyunk. És, és ez számít csak igazán. Köszönjük neked, és köszönöm, hadd járjunk ebben a hétben úgy, hogy, hogy követjük a mi tábornokunkat, követjük a mi, a mi kapitányunkat, a mi vezetőnket, és, és hadd tapasztaljuk meg azt, hogy, hogy, hogy milyen győzelmekre vezetsz minket, hogy milyen sikereket, milyen gyümölcsöket láthatunk ebben. Uram, végezd a munkádat bennünk, ebben a gyülekezetben, és ebben a városban is. Kérünk, hogy, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, imádkozunk, hogy áld meg a pénteki alkalmat majd, hozzá sok-sok embert, hozzá sok olyan embert, aki nem ismer még téged, és hogy ezen az előadáson keresztül meglássanak téged, és akár a kérdéseikre választ kapjanak. Kérünk, hogy munkálkodj Jézus, hogy te szent nevedben imádkoztunk. Ámen.